טוב, אני אחזור על השאלה שלך לטובת אלה שלא שמעו אותה. את מספרת ככה, אני יוצאת עם בחור כמעט חודש. ברוך השם הכל זורם, השיחות טובות, אבל לא מעבר לזה. כשאנחנו ביחד, טוב לי. אבל אין איזה רצון עז להיפגש איתו. אני גם לא מרגישה אליו משהו. בנוסף, אם אסתכל על המראה ועל הרקע שלו, הוא בכלל לא מה שחיפשתי. אבל בגלל שזה לא נורא כרגע, ואפילו בסדר, אני ממשיכה. האם תחושותיי הן לגיטימיות, או שברגע שאין התלהבות, אז כדאי לוותר. אשמח לשמוע דעתך. ערב טוב. אז ככה, אולי נתחיל בשורה התחתונה. ודאי, וודאי שבמקרה כזה, אין לוותר. מאוד מאוד כדאי להמשיך, להיפגש, להעמיק את הקשר, להיפתח, לשתף יותר, ולתת לזמן לעשות את שלו. ואני אסביר למה אני אומר את זה. אז קודם כל מכל, בקשר התחושות. הרבה פעמים אנחנו חושבים קצת כל מיני סיבות, חברתיות, תרבותיות, שהרגש שצריך לחוות ביחס לבחור שאיתו אני רוצה להתחתן, הוא רגש של התלהבות גדולה. רצון עז, תשוקה. ולמרות שאנחנו בהחלט רוצים שיהיה איזשהו סוג של רגש. הרגש לא חייב להיות דווקא רגש של התלהבות מאוד גדולה. ואדרבה, רגש של התלהבות הוא מראה, הוא מעיד על המקום יותר חיצוני. יש לנו בנפש יש שני סוגי אהבה. ישנה אהבה טוהית, אהבה של טוהו, וישנה אהבה של תיקון. אהבה טוהית זו אהבה של אש מאוד עוצמתית ומאוד חזקה. בכלל, אהבה זה האש. למה אהבה זה אש? כי כמו שהאש... שואפת לעלות למעלה. יש לה רצון, דחף, לצאת ממקומה ולחזור לשורשה. יש תנועה של שאיפה על האש, עלייה. ככה, כל אהבה, בעצם תנועה של רצון, של שאיפה, של רצון להתקרב. אבל יש שני סוגים של אש. אהבה טוית, אש של טוהו ואש של תיקון. האש של הטוהו זה כמו אש ששורפת את הקש. אני לוקח זרדים, הרבה קש, חבילה גדולה של קש, מדליק אותה. מה קורה? האש מאוד מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, אבל דועכת מהר. דועכת במהירות רבה. בניגוד לזה, בול עץ הרבה יותר קשה להדליק, לוקח יותר זמן. זרדים, חבילה של קש, מאוד קל להדליק. אפילו לא צריך uh, חומרי בעירה נוספים, נורא נורא קל להדליק את זה. קצת אש, זה נתפס, ובת אחת זה בוער, אבל הקש מאוד מאוד מהר נגמר. בניגוד לזה, אם אני רוצה להדליק בול עץ, אם אני אקח מצית ואנסה עם המצית להדליק את הבול עץ, כנראה שזה לא יעבוד לי. אני צריך קודם כל לחתוך את הבול עץ לחתיכות קטנות, אולי להשתמש בכל מיני חומרים שונים כמו שמן, או כן, חומרי בעירה אחרים, ואז... ברגע שהאש נתפסת, גם אז האש שאוחזת בבול העץ לא תהיה אש מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, אבל היא תדלוק לאורך זמן. אפשר לשבת לילה שלם מול המדורה, מול בול העץ, והאש תחמם ותאיר. היא לא תשרוף, לא תהיה מאוד עוצמתית, אבל היא בהחלט תהיה... דולקת. כשאנחנו שומעים על תחושה של נעימות, טוב לי עם הבן אדם, זה לא בוער בהתלהבות גדולה, אין כאן תשוקה מאוד רצינית, אין התלהבות מאוד חזקה, זה מעיד על מקום יותר מתוקן. זה מעיד על מקום יותר פנימי. ופחות חיצוני. מתי האש שורפת? מתי האש דולקת בצורה מאוד חזקה? מתי יש התלהבות בנפש? כשיש משהו חיצוני. הרבה פעמים, אם יש לי איזשהו מין תדמית מסוימת שחשוב לי לקבל, או מראה חיצוני שהיה חשוב לי שהוא ייראה, או איזשהו סוג של רצון מסוים שתמיד חלמתי על הדבר הזה. ברגע שזה מופיע, זה מלהיב אותי, זה מרגש אותי. אז זה לא בטוח שאם זה יהיה ככה, שזה לא זה. לא בטוח שאם אנחנו מרגישים רגש מאוד עוצמתי של התלהבות, אז זה ודאי לא יהיה זה. לא. אלא מה? צריך לדאוג להק... את הלהבות, להרגיע את ההתלהבות כדי לקבל תמונה יותר אמיתית. וזה כלל. כמה שיש יותר מציאות, כמה שאני רואה תמונה יותר אובייקטיבית על הבן אדם, יותר מציאותית על הבן אדם, ככה אהבה יותר קטנה, יותר חלשה. למה? כי במציאות יש גם חסרונות. במציאות לא הכל מושלם, לא הכל יפה, לא הכל מדהים. ברגע שאדם רואה מציאות, רואה תמונה מורכבת, שלמה, שכוללת גם דברים חיובים, גם דברים שליליים, ממילא ההתלהבות דועכת, כי לא יכול להיות שהכל טוב. מתי אני מתלהב? כשאני רואה רק את הטוב, כשאני רואה רק את ה... מה שרציתי, אני מתמקד על הדברים הטובים והחיוביים, אני רואה, בדרך כלל זה מופיע כשיש תמונה חיצונית ושטחית שמתעלמת מהמציאות היותר מורכבת. וזו תופעה מאוד מאוד מוכרת בזוגיות, הרבה פעמים. אני חווה חוויה מאוד טובה, מאוד מהירה, מאוד מענגת בקשר הזוגי. ואז אחרי החתונה, פתאום הכל דועך. למה? פתאום מתגלים כל מיני דברים שלא ראינו בהתחלה, לא היינו ערים להם. הם לא היו גלויים לנו. פתאום הוא מתנהג אחרת, פתאום הוא מדבר, הוציא, פתאום מוציא כל מיני אמירות. שהוא לא הוציא בעבר, הוא... נחשפים דברים שהרבה שה... פעמים העונג המשותף בהתחלה מסתיר, מכסה על הדברים האלה, ואז אני מרגיש רק את ההתלהבות, רק את הטוב. ולכן, דווקא כשאני שומע מין מציאות כזאת של נעים לי, טוב לי בפגישה, זה לא מלהיב אותי, זה לא מרגש אותי, אני לא מתלהבת. אבל כשאני איתו נעים לי, אני אומר, יופי, יש פה, יש פה מקום, בסיס יותר נכון להתחלה של קשר, כי את זה אנחנו מחפשים. עכשיו, אנחנו גם לא אומרים שאם זה ככה, אז ודאי שזה זה. צריך להמשיך להכיר. וקודם כל, שימו לב טוב, למה זה כל כך חשוב? דווקא, למה אנחנו דווקא אוהבים ונוטים, כן, רוצים... דווקא את המקום הזה, להגיע למקום שזה לא מתלהב בהתחלה, כי ההתלהבות מכסה על זה דווקא מקום כזה שהרגש הוא לא בוער, הוא מאפשר לנו להכיר את הבן אדם בצורה יותר אמיתית, יותר עמוקה, יותר רחבה. הרגש לא כל כך מכסה על המציאות, ולכן מה שצריך לעשות זה להמשיך להכיר. עד שקודם כל השכל יגיע להכרה שהבן אדם הזה ראוי להיות בעלי. הבן אדם הזה, יהיה לי טוב איתו בזוגיות, יהיה לי טוב איתו בתור אבא לילדים שלי. ברגע שהשכל יבין את זה, אז אחר כך נראה מה קורה לרגש. יכול להיות שהרגש יתגבר, יכול להיות גם שהרגש יישאר ככה. כן? הוא לא חייב להיות, אבל עצם זה שכבר יש נעימות, פנימית, זה מראה על תיקון, זה מראה על דבר חיובי, וזה אפילו יכול, אם השכל גם אומר שכן, יש פה משהו טוב, אפשר לבנות פה משהו טוב, בהחלט אפשר להסתפק ברגש, ברגש המינימלי הזה, הקל הזה, הנעימות הלא מתלהבת, כדי להמשיך קדימה. אפשר להתייעץ קצת לפני, לוודא שאכן זה ככה, אבל בקדושה הרגש מתחיל בקטן. הולך ומתגבר עם השנים. ככל שההיכרות יותר מעמיקה, ככל שהקשר עצמו יותר מעמיק, ככה הרגש הולך ומתגבר, אבל זה הולך לאורך זמן. זה ככה בקדושה הולך. והמקום היותר חיצוני, המקום היותר קליפתי, זה הרבה פעמים מתחיל בהתלהבות גדולה, אבל דועך בצורה מאוד חזקה, ונגמר כי הוא לא מבוסס מציאות. אז אני חושב בשורה התחתונה, תמשיכי להיפגש, תמשיכי להכיר, תמשיכו להעמיק את הקשר, תיפתחו, תגלו, תחשפו את העולם הפנימי שלכם, גם תגידו, כדאי מאוד לבטא את חוויית הנעימות הזאת במילים, זה מאוד עוזר ללבות ולהגביר את האש. כשאני מדברת על הטוב הזה, תדע לך, כשאני איתך מאוד נעים לי. הוא ישמע את זה, זה יעשה לו טוב. הוא יחזיר את הטוב הזה, וככה זה מין מעגל כזה שיגביר גם קצת את האש. אז בעזרת השם שיהיה בהצלחה רבה, בשורות טובות.